Дмитрій встиг відійти до десятинної церкви за стіни старого княжого двору. Перед цими стінами татари зупинилися, не полізли зразу, бо дорогою ціною обійшовся їм пролом. Як вода втікає камінь, так і вони оббігали ці стіни і розпливалися по городу. Зойки і стогони лунали на вулицях. Нікого не милували батиєві звірі, викидали на брук немовлят і топтали їх ногами. Жінок, що хапалися за своїх дітей, рубали шаблями, стариків без жодного слова знищували. Сивий вечір спадав на київські горби, на понівечені і сплюндровані вулиці. Розгулялася віхола, немов хотіла прикрити від хижих поглядів останню твердиню русських. Та Батухан не поспішав, русські були в пасті. Він віддав наказ про перепочинок, і татари, як пише літописець, «Взіїдаша на стіни і сідаша того дні і нощі». Ще могли пережити одну ніч Уцілі ліки Яни. Поранений Дмитрій тяжко ступав, який статарин біля пролому зачепив його по нозі шаблею. Спираючись на дружинника, стояв Дмитрій біля малочисельної дружини-оборонців. «Браття, мало нас, та будемо битися, поки дихаємо. Подивіться, скільки таурменів поклали біля мурів і біля пролому». «Захлинається сила татарська на руській землі!» Батухан їхав київськими вулицями. Перед очима розкривалася звична для нього картина. Татари тягли чуже добро, викидали все з будинків, волочили побрукові коштовні вбрання. Батухан знав, що тисяцькі. Відберуть все краще для хана. Нехай стараються воїки. Вони лізли в пролом. Тисячі їх лежать там з розкраєними головами. Батухан віддав город війську на грабунок. Такий залізний звичай, і хан не міг його зламати. Зупинився Батухан біля Софії. Кам'яним пагорком. Мовчазно височила вона, могутня і невразлива. Не розірвеш цього каміння руками, не подовбаєш мечами, не продірявеш стрілами. Навіки укладали камінь руські будівничі. Батухан наказав поставити свою юрту біля Софії. Пізно ввечері прийшов до нього похмурий Субудай. Доповідав, скільки Батиєвого війська полягло. «Багато!» Подумавши, процідив крізь зуби Батухан. «Камінні люди ці руські! Німечані стріли не бояться! Тільки мертві вони не страшні! А воєводи Дмитрія не знайшли серед убитих?» Субудай насторожився. що нове вигадав хан. І поспішив відповісти – немає, певний до церкви тік. Привезти до мене живим воєводу Дмитрія. Хочу глянути на нього. Хочу одного, аби такими були мої тисячники. Дмитрій – справжній багатур. Його хоробрість – це його щит. Ні стріла, ні шаблі його не беруть. Зранку пороками вдарити стіни не товсті. «І захопити руського воєводу!» Батухан замовк. Субодай уклонившись на вшпеньках, вийшов з юрти. Він покликав до себе тисячника Берює і наказав хутко перевести пороки на нове місце під Десятинну церкву. «Зранку починайте знову бити!» Дмитрій обійшов усіх вартових. Навкруги тихо. Татари... Не збираються лізти вночі. Єдиний великий будинок у маленькій твердині. Десятинна церква. Дмитрій сів на паперті, Біля нього тулися русак. Воєводо, дрежачи від холоду, промовив русак. А сюди, татар, не пустимо? Міцні стіни. Міцні, синку. Грудь закриємо, А ворог не пройде. Русак метнувся кудись і за мить повернувся, ведучи за руку свою матір. Вона несла два вузли. Побачивши при світлі смолоскипа Дмитрія, уклонилася йому і, важко дихаючи, поклала обережно на землю вузли. Василь, чоловік мій, віддав свої речі, то з його кузні, і почала оповідати Димитрієві спокійно. Ніби у себе вдома в хаті була. Дмитрій хитав головою. Смерть витає над ними. Жити лишилося лічені хвилини. А ця жінка про такі життєві справи клопочеться. Долітає до вух Дмитрієвих, ніби звідкись здалека. А які Василь прикраси робив? Зібрав усі камінці свої. Проливарні форми найтоншої різьби мовила. Тримай, глаголить, в я, то для сина буде. І кліщі маленькі я взяла, і молоточки, і тертишники, напильники. Дмитрій слухав її, сам думав, треба йти до останнього бою киян готувати. Русак торкнувся Дмитрієвого плече. Вранці «Бій почнеться. Мати просить її сховати. Я сховище знаю. Мене батько туди водив. Під Десятинною церквою потаємний хід є. Туди з мамою піду я. Всі батькові речі візьмемо». «Іди, синку!» — поцілував його Дмитрій. І пішов від них до варіт, на швидку руч зроблених.